Настав час рушати, і Сахнов відчув, що хоче цієї зустрічі якомога швидше, бо вона нарешті прояснить усе, а якщо й не прояснить, то допоможе старенький дядько Макаров. О, це авторитетний джентльмен. Дорога була знайомою. Пост та вже не видавався страшним, хоча десь підсвідомо Сахно чекав, що його зараз зупинять, як грабіжника від чий духа, прикмети якого вже знає навіть звичайний патрульний. І він почне відстрілюватися, за ним поженуться, а він, як Чак Норріс. Довні фантазії зникли, щойно він проминув пост. Уже недалеко. Дивно. Але він мало не проскочив потрібного повороту. Довелося повертатися на знайому вже колію. Тепер він побоювався, що промене те місце, і доведеться бібікати й горлати. Аж тут, одночасно з цією думкою, яку було важко прогнати, попереду блиснули вогники. І Сахно, обережно вирулюючи між дерев, під'їхав ближче. Не доїхавши, зо двадесятки метрів вийшов і, міцно стискаючи кейс у правиці, посунув до незнайомої машини. На зустріч вибралася кремезна постать. Чоловік не перекривав світло фар, воно било Сахнові просто в очі. А казав «Не знаю, не знаю». Голос точно такий, як і в телефонній трубці. «Знайоме місце?» Сахно мовчки підійшов до машини і поклав кейс на капот. Але чоловік, здавалося, не цікавився принесеної здобиччю. Він роздивлявся Сахна, а той, в свою чергу, намагався знайти у рисах незнайомця хоч щось знайоме. Та він таки справді ніколи не бачив цього молодика. Десь так років на 5-6 молодшого за себе, короткостриженого, з міцними щелепами і сильними руками. Чого дивишся? Може, хоч зараз поясниш, у чому справа? Не спіши ти, як голий до баби. На могилу дружини приїхав, ні? Іди, оградку поправ, прибери. Іди, іди, часу мало. Хто ти такий, з якої радости? Іди, я сказав. Чи то атмосфера подіяла, чи Сахно вже так налаштував себе, але в ньому знову прокинувся зомбі. Ноги чомусь перестали слухатися, войовничий запал зник, і Сахно потупся у той бік, де нещодавно бачив свіжий пагорбок. Тепер на його місці знову була яма, викопана на швидку, аби як не така глибока, але все ж таки розрита могила. Сахно вкляк на місці, мов, Раптово відібрало, зник навіть слух, якийсь час він знаходився у цілковитій, темній, глухій порожнечі. Аж поки не почув, не мов крізь товстий шарвати. Ну і як воно? Так і будеш стовпом стовбичити? Давно я мене бачив. Сахно повільно, дуже повільно обернувся. І тут відчув, що пережити те, що відкрилося його очам, йому навряд чи під силу. Поряд із незнайомцем, спершись йому на плече, в світлі автомобільних фар під струменями дощу, стояла Адель. Його мертва дружина – Адель. І що буде далі? Тепер не знаю. До цієї зустрічі планів навалом було. Всі зводилися до ідеї знищити тебе. Морально або ж фізично. Навіть так? Цікаво, як би в тебе вийшло. Вбити людину непросто. «Ну, ти ж ризикнув». У цій історії все надто просто. І якби в Аделі справді було багато подруг, рано чи пізно чийсь язик таки розляпав безстороннім вухам маленьку таємницю жінки, котра попри те, що десять років жила під одним дахом із законним чоловіком, лишалася самотньою і терпіла подружнє життя хоча б тому, що будь-яка жінка створена для сім'ї, якою б ця сім'я обтяжливою не була. Звички та стереотипи. Але, подруг, у малокомунікабельної від природи Аделаїди було небагато. Сахна вони не цікавили. Саме тому їй досить легко було опинитися на дні народження в однієї з них, без чоловіка. Отак вона познайомилася з Віктором. Новий знайомий запропонував підвезти її додому, бо накрапав дощик, і взагалі вони почали досить цікаву розмову, для завершення якої потрібен час. Ім'я його повністю відповідало характерові. Адель сама не щулася, як замість своєї квартири опинилася у невеличкому затишному кафе, де вони пили каву з Морозивом і говорили, говорили, говорили. Віктор виявився на кілька років молодший за неї. Та різниця якось не відчувалася. Він не просто вмів поводитися з жінками. і взагалі чудово спілкувався з людьми. Аж не вірилося, що він просто водій. І заразом охоронець якогось бізнесмена з нових. Не надто багатого, але зате заробляв його воспитання.